Трите предачки. Имало някога една предачка, която живеела в една мъничка махала със своята дъщеря на име Нора. Жената под цял ден предяла своята прежда, а Нора изобщо не помагала. Тя мразяла звука на предачното колело, но обичала да рисува. Майка й смятала, че рисуването е губене на време. Нора! Нора! Скъпа, какво правиш? Помогни ми изпреденето. Само минутка, майко. Почти привърших с рисуването. Како пъти да ти казвам, че рисуването е само на време? Не ти ли е жал за мен? Преди цял ден, за да изкараме някакви пари, а ти само си губиш времето по този начин. Но, майко, рисувам за хазяина. Каза, че ще ми плати добре за това. Нищо не правиш! Може да продадеш една-две картини на някой богаташ, но колко такива хора има в кралството ни, а всички се нуждаят от дрехи и толкова много хора си купуват дрехите от нас. Затова прекарвай време в предене. Хайде, да размърдай се! Това се случвало почти всеки ден. Но разсядала да рисува, а майка и не я оставяла. Един ден майка и толкова се ядосала че изхвърли лабоите и четките на Нора. Тя седнала и заплакала в градината. Случило се така, че точно в този момент кралицата минавала наблизо. Когато видяла Нора да плаче, накарала каляската и да спре пред дума на тъкачката. спри! Стига се плакала. О, това Ваше Величество ли е? Самата кралица? Добър ден, Ваше Величество! Добър ден, милейди! Това твоето дъщеря ли е? О, да! Добър ден, Ваше Височество! Добър ден! Много си красива! Благодаря ви, Ваше Височество! Защо плачеше? Какво се е случило? Каква да ви каже, Ваше Величество? Дъщеря ми е много трудолюбива. Обича да преде и тъче. Казах и да си почине, но тя не иска и да чуе. Майко? Когато я принудих да си почине, тя се разплака. Аз съм бедна жена, Ваше Височество. Откъде да взема толкова преждата, да може тя да преде до насита? Много съм впечатлена да видя толкова работлива девойка в кралството ми. Защо не изпратиш прекрасната си дъщеря при мен? Обожавам да слушам песента на предачното колело. И в двореца ми има предостатъчно прежда. Ако успее да изпреде три пълниста изпрежда, ще омъжа за най-големия ми син. Това ще бъде голяма чест за бедна предачка като мен, Ваше Височество, благодаря ви. Но, майко... а, -а. Не се тревъжи земенска падъще. Още не съм устаряла толкова. Мога да се грижа за себе си и отиди в двореца. Все пак, нейно величество, сама пожела да те вземе с нея. Върви! И така Нора трябвало да тръгне с кралицата към двореца. Кралицата я завела при трите стаи, които били пълни с най-хубавия лен, който Нора била виждала някога. Кралицата й казала. Днес си почини, но трябва да изпредеш всички, Лен, възможно най-бързо. Да, Ваше Височество. Нора била толкова объркана при приведена толкова много Лен, че не знаела какво да направи. Прекарала целият ден в само в него. На следващия ден кралицата се стъписала, като видяла, че нищо не е свършено. О, но ти още не си започнала да предеш, Нора. Простете, Ваше Величество, но толкова ми липсва дума, че просто не можах да се захвана да работя. Съжалявам. Разбирам. Не се тревожи, не бързай. Кралицата си тръгнала, а Нора била много притеснена. Тя така и не се научила как да преде толкова Финлен, а и мразала да го прави. Искала да каже истината на кралицата, че мрази да преде. Но се тревожила, че тя може да накаже майка и задето излагала. От нора била толкова объркана и притеснена, че започнала да плаче. И светнъж дочула стъпки. Видяла три жени, които вървели към нея. Кои сте вие? Откъде се взехте? Няма значение кои сме или откъде идваме, а какво сме дошли да свършим тук. Тук сме, за да ти помогнем, скъпа, ако ни позволиш. Да ми помогнете? Но как? Знаем, че не обичаш да предеш. Затова ние ще изпредем всички Елен вместо теб. Не си, нали? Много ви благодаря. Дали ще успея да ви се отблагодаря за добрината? Искаме само едно нещо. Не, тя няма да ни позволи. Прекалено грозни сме. Как изобщо си го помислихме? Хайде нека изпредемлена и да си ходим. Но... Какво има? Какво искате? Кажете ми! Ако изпреден всички, Елен, ще обещаеш ли да ни поканиш на сватбата си и да ни представиш пред кралските гости като твои лели? Тя няма да го направи. Яни, виж, с тези отекли пръсти на краката, скривогледите ни, едва виждащи очи и ужасно издължените ни устни, никога не ще ни покани. Чей пред кралското семейство. Прекалено грозни сме. Права си. Разбира се, че ще ви поканя. И кой казва, че сте грозни, вие ми помагате в момент на остра нужда. Това е по-ценно и от най-голямата физическа красота. Не само, че ще ви поканя, но ще бъдете начело на масата ни точно до мен и до принца. Наистина ли? Ами ако принца се разгневи или ни се присмее? Може даже да се откаже да се ожени за теб, ако сложиш такива грозници като нас на масата. Ако принца се окаже толкова лош, че да убеди роднините на бъдещата си булка, то аз ще се откажа да се омъжа за него. Пред целия ни живот само са ни се подигравали Единственото, за което купнем е малко уважение към упоритата ни работа Благодарим ти, Нора Сега гледай как ще изпредем Лена в най-финната прежда, която си виждала някога И трите тъкачки седнали да преддат на колелото Работили и цяла нощ И на сутринта били свършили по-голямата част от стаята Щончолище му приближаващи стъпки, изчезна. Кралицата дошла да види как напредва Нора. Майчице, Нора, как успя да изпредеш толкова много лен само за една нощ? Добро утро, Ваше Величество, не бях виждала толкова фин лен през живота си. Значи си работила цяла нощ? Вярно е, Ваше Височество. Начина по който Лена се върти на колелото е като магия. Сигурно си уморена. Почини си малко. Ще си почина. Благодаря ви, но само след като изпреда всички, Лен. Нора не излага кралицата, но все пак успя да запази тайната за трите предачки. Щом кралицата си тръгнала, жените се върнали и продължили работа. За кралския банкет ще облека роклята си от червена коприна. Аз ще облека моята от зелена коприна. Аз – моята от жълта коприна. Предачките били толкова развълнувани от поканата за сватбата на Нора и принца. По цял ден въртели колелото весело. И в края на седмицата всичките три стаи слен били пълни с най-финната прежда, която кралицата била виждала. Не мога да повярвам, скъпа. Толкова е хубава, много се гордея. Благодаря ваше височество. Ще се радвам, че толкова работлив и трудолюбив човек като теб ще стане жена на моя син. Повикай майка си и нека довършим сватбените приготовления. И така до дома на майката на Нора била изпратена карета, за да я докара в двореца. Нора я разказала всичко за предачките. Нали не, не мислиш наистина да ги поканиш на сватбата? Майко, аз им обещах. Не бъди глупава, Нора. Как ще се хареса на кралицата и на принца да имат за гости толкова грозни жени? Майко... Добър ден, ваше величество. Добър ден, милейди. Мисля, че е време да изготвим списъка с гостите. Има ли някой, който да е по-специален и искате да го поканите на сватбата? А, не. Майко, как може да забравиш? Ваше височество имам три лели, които искам да поканя. Разбира се, скъпа моя, ще изпратя някого да дома им с поканите. Ваше Височество, тези лели са ми изключително близки. Те ми показаха чудесата на преденето Бих искала лично да ги поканя и да ги сложа да седна до мен на тържеството. Разбира се, Нора, прави каквото поискаш. И така Нора поканила трите предачки, което хич не се харесало на майка ѝ. В деня на тържеството, вратите на залата се отворили... И влезли трите предачки, облечени в червена, зелена и жълта коприна. Всички ги гледали, но Нора изтичала към тях и ги прегърнала. Любимите ми лели, благодаря, че дойдохте. Нека ви представя на кралското семейство. Не на височество кралицата, Негово величество краля, а това е принц Едуард. Здравейте, мили лели. Запазили сме ви места да седнете. А, бе, <си> Благодаря. Благодаря. Благодаря. За целия ви талант и трудолюбие и помощ, това е най-малкото, което мога да направя. Нора ги поставила да седнат на масата и отишла да поздрави и останалите гости. През това време принц Едуард отишъл, за да си поговори с предачките. Надявам се да ви е приятно. Да, но бихме искали да потанцуваме. Ови, когато се преде, не може да се танцува. Но, защо? Погледнете по ми крака. Така става, когато се върти предачното колело. О, о! Аз не мога да пея. Защо? Погледнете какво е станало с устните ми от плюнченето на нишката. Аз бих искала да стоя в градината през нощта и да гледам звездите, но не мога защо не? От напрягането да гледам финната нишка зрението ми е ослабнало Така става когато се преде О, не! Мора, скъпа, извини ме Какво има? Умолявам те повече никога да не предеш. Виж какво е станало с горките ти, Лели. Моля те. Но. Прави всичко друго, което искаш, скъпа. Но не да да предеш. Всъщност, аз дори не харесвам преденето. Истинската ми страст е рисуването. О, тогава ще ти взема най-прекрасните бои на света и ще рисуваш до насита. За мен ще бъде сбъдната мечта. И още едно нещо. Моля те, нека лелите ти останат в двореца. Те са се трудили дълго и упорито. Заслужават спокоен живот и почивка сега. Едуард, ти наистина си добър и прекрасен човек. И по този начин Нора никога повече не докоснала предачното колело. Можела да си рисува на воля, а трите предачки заживели с кралското семейство в двореца. Принц Едуард и Нора живели щастливо до края на дните си.